الرحمن الرحيم وم فدغ اقسامي الوصيه وصيه سوره ها سوره داغداد ايوسي الشيخ ها شپغم ها شپغم پکي الاعلام دي خبردار ورکل ور کول صورتہ ان الشیخ اطلاب خبر ور کی شیخ استاد طالب شاگرد تھا ان ھذا حدیث او ھذا کتاب سمعو و اذا حدیث او کتاب د داوری ددی شوی دی بس صرف دا خبر ہے حکم الروایت بیهی حکم در روایت پا دی ویختلف العلماء فی حکم الروایت بالاعلام علا قولین دو قولون دی در علماء حکم در روایت پا دی که یو جواز دیو وہو قول کثیر من اصحاب الحدیث والفقی والسول دا قول د ډیرو د دی خوانندان او د حدیث د فقيه او د شولونا زم قل عدم الجواز وهو قوله غير واحد من المحدثين نام د دا غنو ده وهو الشحيح ده صحيح ده لانه يعلم الشيخ یقدرې غپي چې شیخ ل لأن یله مو ش پوېږ شخ هذا ه سر رواییت چې د ه سراییت لاکله تجوو ل خللی نفی خ دا جایز نهدي د ووجې د خلل ل په دی کې نامله وجا د بایې جازت روایت کاغې کو بیا روایې جایز دی الفاظ د آداب په اعلام کې څنګه وي یقول فی لدای اعلمنی شیخی بیکذا خبردارل را ما ته شیخ زما په دې طریقه باندې ودی وصیت سورته دای یو سیو شیخه عند موتیه وصیت کیو شیخ د مرګ په وخت کې او سفریه یا سفر په اکیلي شخص یو کتاب ب کتابم من کتبه په یو کتاب د دې کتابونو اللتی یرویها هغه چې د روایت کوي داغي په پوشیت باندې حکم د روایت په دې څنګه دی پویل جواز د جایز دی او داقول د دا بعضې صف دی وه غتونی د غرت نه او سالهبل کتابې والا یله هو کتاب وصیت کړی دله خو د روایت وصیت نه دی او دوی مادمی جواز دے وَهُوَ السَّوَوَ بَوْدَا خَبَرَ دُرُسْتَ دَا الفاظ دا اداب پا دی کسی ویه قولو دے بوئی او سَائِلَيَّ فُلَانٌ بِكَذَا او حَدَّثَنِي فُلَانٌ وَسُوِيَّتَن وَسِيَتْ کَرِ مَا تَفْلَانِي پَدِي او حدیثی بیان کرے فلانی مَا تَفْلَانِي مَا تَفْلَسِيَتَن اثم خیرنے قسم دی الوجادتو بیکسر الوا وی مسدر و وجدا اې دا د وجدا مسدر د وجدا معنی غوپیږی راکنه سلام وې اها او توا له وای دېزم خاموش دی وهاذ <تصفح> المسدر مولدن و اينو پیدا وار دي مولدن منس غير مشموئ من الرب دا دا ربونه اور دې لشي ویني سورۃ ذی بدای یجد طالبو طالب احادیث به خط شیخ په خط خپل شیخ سره یې روي ها چې روایت کړي یارف طالبو خطه پی جنی طالب له لم خط خپل شیخ وليس له سماع منه او اريدني او ني اجازه استا حكم در روايت فدي څنګه دي واي ار رواهه بالوجادتي من با بالمنقطه لكن في نوع وېداد باب د انقطعا نه دي لیکن دي کې یو کس مه اتصال مشتا الفاظ دادا وسی پتی سره یقول الواحد واي به وجدتو به خط فلان منذلی میلی په خط د فلانه او قرات به خط فلانن قزا لستی په خط د فلانی سره ده ثم يسوق الاسناد والمتن داغه نفسبه روان کی اسناد او متن ندا اتاخ سامو چه مصنف رحمت الله عليه در تاغي تفصيلا ذکر او غلی عنوان ور کیفیه و سمائل حدیث وتحملیه و صفات زبطیه ناګر پاره در لس جوړ کړو بای اتاک شاه می جوړ